15. fejezet Lale céltudatosan lépett ki a barakjából, és átvágott a táboron. Két eszesz lépett oda hozzá, lövésre kész fegyverrel. Lale anélkül, hogy lassított volna, feltartotta a táskáját. Politis áptájlunk! A fegyvereket lejjebb engedték. Lale egyetlen szó nélkül bement a női táborba, egyenesen a 29-es barakhoz. A kápó ottholt az épületnek támoskodott, úgy tűnt unatkozik. A felügyeletére bízott fogjuk dolgozni, mentek. A nő nem fáradt azzal, hogy megmozduljon, amikor lele odelépett, és kivette egy nagy tábla csokoládét a táskájából. A kápót Barecki már figyelmeztette, hogy ne akadályozza a Tatu és a 34902-es fogoly kapcsolatát, úgyhogy elfogadta az ajándékot. Kérem, hozza ide gitát. Megvárom bent. A kápó kemlébe rejtette a tábla csokoládét, vállatont és az iroda felé indult. Lale bement a barakba, becsukta az ajtót maga mögött. Nem kellett sokat várnia. Napfény csíkja villant. Ilt az ajtó, és a fiú tudta, hogy Gita megjött. A lány meglátta, hogy ott várja a fél homályban. Lehajtott fejjel. Te? Lale egyet lépett felé. Gita hátrált egészen a csukott ajtóig. Látni valóan retteget. Jól vagy? Gita, én vagyok az. Lale még egy lépést tett. Döbbenten látta, hogy a lány remeg. – Mondj valamit, Gita! – Te! – te ismételte Gita. – Igen, én vagyok, Lale! – megfogta Gita mindkét csuklóját, igyekezett szorosan tartani. – Mit gondolsz? Mi az ember fejében, amikor érte jön az SS? El tudod képzelni? – Gita, hogy tehetted? Hogy hozadhattál ide az SS-szel? – Lale dermedten állt. Enyhítette a lány kiszabadította a karját, és elfordult. Bocsánat, nem akartalak megijeszteni, csak megkértem a kápot, hogy hozzon ide. Látni akartalak. Ha valakit elvisz az eszesz, az sosem látják többé, érted? Azt hittem meghalni visznek, és csak rá tudtam gondolni. Nem arra, hogy talán soha többé nem látom a barátaimat, cilkára sem gondoltam, aki végignézte, hogy elvisznek, és aki biztosan rémesen aggódik, hanem csak arra, hogy soha többé nem látlak téged. És itt vagy Lale szégyelte magát. Saját önzése miatt így meghiesztette a szerelmét. A lány öklét összeszorítva hirtelen nekirontott. A fiú mellé ütötte, és közben könnyek peregtek az arcán. Lale tűrte az ütéseket, míg alább nem hagytak. Aztán lassan felemelte Gitta állát, kezével letörölte a könnyeit, és megpróbálta megcsókolni. Amikor az ajkuk összeért, Gitta elhúzódott tőle, és rámerett. A fiú karját kitárva hívta vissza, azután... Látva Gita vonakodását, Lale reeresztette a karját. Gita rárontott. Ezúttal a falnak löpte, és közben megpróbálta lerángatni róla az inget. Lale döbbenten eltartotta magát a lány, de az nem hagyta, megint rávetette magát, keményen csókolta. Lale megragadta a csípbőjénél, és felemelte Gittát. A lánya a köré fonta a lábát, kiéhezve, harapva csókolta. Lale érezte a vér sós ízét. Elbotorkáltak egy közeli pricshez, és lerogytak, egymás ruháit tépve. Szenvedélyesen kétségbe esetten szeretkeztek. A vágy oly régóta nőtt bennük, hogy többé nem uralkodhattak magukon. Két ember, akik kétségbe esetten vágytak a szerelemre és a testi közelségre, hiszen attól féltek talán sosem lesz benne részük. Ez megpecsételte egymás iránti elkötelezettségüket, és Lale ebben a pillanatban már tudta, hogy többé nem szerethet mást. Megerősítette elhatározását, hogy az elkövetkező napot is túléli, és az azutánit, meg az azutánit is ezret, akár ha annyi kell, hogy megtartsa Gitának adott ígéretét. Akkor és ott szerelmeskedünk, amikor és ahol akarunk. Fáradtan hevertek egymás karjában. Gita elaludt, Lale sokáig csak nézte. Fizikai küzdelmük véget ért, de Lale lelkében Ádás viharult. Mit tett velünk ez a hely? Mi vétett minket? Meddig tarthatunk még ki? Gita azt hittem, a mindenek vége. Ezt a fájdalmat én okoztam. Nem fordulhat elő soha többet. Megérintette az ajkát. összerhándult Rossz kedve elillant, elmosolyodott a gondolatra, mi okozta a fájdalmat. Gyengé csókkal felébresztette Gitát. Hé, kicsim, sútogta. Gitta a hasára gördült és aggódva nézett rá. Jól vagy? Úgy néztél ki, mint aki. Még így is, hogy ki voltam borulva, amikor bejöttem. Most, hogy belegondolok, rémesen néztél ki. Lale lehunta a szemét, mély élegzetet vett. Mi történt? Mondjuk, hogy újabb lépést tettem a szakadék felé, de sikerült visszaelvickelnem. Majd egyszer elmondod? kérdezte a lány. Lehet, hogy nem. Ne erőltest, Gita. Kérte Lale. Gita bólintott. És most menj vissza az irodába, hogy cirka meg a többiek lássák, nincs bajod. <gül> Veled akarok maradni. Örökre. Az örökre hosszú idő. Akkor holnapig. Nem, nem lehet. Gita elfordította a fejét, elpirult lehújta a szemét. Mire gondolsz? Kérdezte Laga. Hallgatom a falakat. És? Mit mondanak? Semmi. Zihálnak. Siratják azokat, akik reggel elmentek, és este nem jönnek vissza. Nem téged siratnak szerelmem. Ma nem. Most már tudom. Holnap sem. Sosem fognak téged siratni. És most kinnen. Nyomás vissza a munkába. Gita összegömbődött. Menj előbb, te légy szíves. Meg kell keresnem a ruháimat. Egy utolsó csók után le kimászott, összeszedte a ruháit. Én már felöltözve indulás előtt még egyszer megcsókolt a gitát. A kápó megint a barak előtt, állt és a falnak dőlt. – Jobban vagy, tatuírer. – Igen, köszönöm. – Vinom a csokoládé. – A kolbázt is szeretem. – Meglátom, mit tehetek. – Helyes tatuírer. – Viszlát.